Ötödik fejezet. Ebben a korban és ezen a bolygón, lehet, hogy egykor így volt a Földön is, a történelemnek két arca van. Az egyik a valóságos, ahogyan a népek megélik. A másik, ahogyan a történetírók tábláikra vésik. Attól függően, hogy az Aban nagy király palotájában mélyeztik író a lágyakba, lágy vagy Lubaltú diktája írnokainak, miközben öreges, csoszogó lépteivel sétál fel alá habamú, hűvös és csendes templomcsarnokában. Egyik sem tudja, és ami még döntőbb, nem is akarja az egészet, az igazat látni. Gondolatait az uralkodó kegyének keresése, vagy a saját népei iránt érzett elfogult szeretet irányítja. Pedig nincs kicsi vagy nagy igazság, a részletekben is kötelesek vagyunk a valóban megtörténthez ragaszkodni. Még így is hibázhatunk. Nem voltam ott a túlsó parton, de gurru idején akadt hajó, amelyik onnan érkezett. Az embereket kikérdeztem, és mert sokfélét hallottam tőlük, megvolt a lehetőségem, hogy az ellentmondásokat összevessem, amiről az egyik csak keveset tudott, azt a másik elbeszélésével egészítsem ki. Aztán Pechnemer is végigmesélte, helyesebben végigpanaszkodta a viharisten egész évnegyedét, mert ő addigra már hazatért. Sok részletet köszönhetek neki is. Ugyanakkor persze tisztán látom a teljes igazságot reírni reménytelen kísérlet. Pilagú és menevi terve az volt... Hogy az átkelés után legfeljebb egynapi pihenőt tartva tovább indulnak, és a part mellett hajózva legkésőbb a kilencedik napon elérik lailly Az abban partvidéket jól ismerték, csak kis halászfaluk és néhány még girdinnél is kisebb városka húzódott meg a szikláktól védett öblökben. Ekkora hajó láttán eszük ágában sem lesz ellenállásra gondolni, remekbe vehódolnak majd. Ez az elképzelésük abban a pillanatban szertefoszlott, hogy az első hajók kapitányai előtt feltűntek a látóhatáron a szemközti part hegyvonulatai. A parti vizeken hajóraj várta őket, és szerencséjük volt, hogy a leggyorsabbak éppen pilagú hajói voltak, ők kapták az első csapást. A túlerő végül is győzött, a maradék egy néhány hajót beszorították Kutin kikötőjébe, ez volt az a városka, amelyet már korábban az átkelés céljaként jelöltek meg, és amit pilagú hajósai a tengeren kezdtek el, azt Inimma veterányai befejezték a parton. Egy kettős óra negyed részénél rövidebb idő múlva már senki nem élt, és a kikötőpart mellett ropogva égtek a szélső utcákház sorai. Inimma valami okból lemaradt. Hajója csak ekkor érkezett a kikötőbe, a vad vezér dicséretet váró legényeit mindennek elmondta, amire csak meglehetősen gazdag szókincséből tellett. Ordítva parancsolta, hogy azonnal kezdjék oltani a tüzet, és bár lenézett minden testi erőfeszítést, ami nem állt kapcsolatban a háborúval, saját fővezéri kezével maga is felkapott egy hasas agyakkorsót, telemerítette a kikötő vízével és a lángok közé rohant. A veteránok régen megszokták már vezérük dűrrohamait, Amilyen váratlanul támadtak, olyan gyorsan múltak el. Ez egyszer azonban többről volt szó. Inima már akkor dühöngött, amikor azt a negyven valahány hajót messziről megpillantotta. Nem érdekelte, hány hajójába került Pilagunak a győzelem. Tudta úgysem sokba, és azzal is tisztában volt, mire Kutin kikütőjébe ér, emberei túl lesznek az ellenállás letörésén. Azonnal felismerte összes következményeivel együtt, hogy ez az ellenséges hajóraj azt jelenti, tudták, hogy jönnek, várnak rájuk. Nem lehet rajta jutni a parti településeken, és ami még szomorúbb, Lailon sem. Azt hiszem, egyszer már mondtam, nem könnyű inimmát megérteni. Nem csak hangulatainak végletességét, hanem a vakmerőségének és az aprólékos óvatosságnak, a pillanat -e váratlan döntéseknek és a megfontolt előrelátásnak azt a látszólag értelmetlen halmazát, ami mögött, mint utólag mindig kiderült, bámulatra méltó logika és szinte látnoki megérzés húzódott. Mások számára az adott helyzetben teljesen észrevehetetlenül. Lehet, hogy így ez túlzott dicséretnek hangzik, mint ahogy a vezérkarnak is az volt a véleménye, már csak az aggasztja, hogy még soha nem járt ezen a parton, ezért tartja nagynak a veszélyt. Elismerték ugyan, jobb lett volna, ha nem tudnak jövelt de ha már így történt, kár sajnálkozni rajta. Egyetlen település elfoglalása sem követel több áldozatot és időt, mint ez a városka. Inim a szemükbe vágta, az első hibát már ott elkövették, amikor úgy gondolták, a hadjárat híre nem jut át a tengeren. Még Avanában figyelmeztette őket erre, erua idején, de akkor leszavazták. Menevi nagyon felháborodott és árulást emlegetett, mire már röviden leintette. Ha árulókat keres, nyugodtan kivégeztetheti a hagyjárat minden részvevőjét a vezérkart is beleértve, mert soha nem hallgatták el, hova indulnak. Ekkora készülődésnek még a leggondosabb titoktartás mellett is híre megy. pedig az elmúlt évben Egyebet sem lehetett hallani végig a parton, mint hogy a városok Laila ellen készülnek. Most azonban nem engedi, folytatta Inimma, hogy leszavazzák. A flottának pilagú parancsol. Ha ő jónak látja, mehet tovább a hajókkal, amikor akar. De a szárazföldi hadsereg nem mozdul tovább Kutinból egy lépést sem, míg életben maradt lakóit bármilyen áldozatárán ki nem engesztelték, és a kikötő mellett, Jól védhető helyen erődítményt nem építenek, melyben őrség marad. És ez így lesz minden olyan helyen, melyek biztonságosan számított egy napi hajóútra vannak egymástól egészen Lailig. A vezérkar eddig a kijelentéséig csak túlzottan óvatosnak tartotta, de attól fogva ostobának, sőt árulónak mondták, aki ezzel az intézkedésével a biztos győzelmet akarja elrabolni tőlük. Menevi kardoz is rántott, de a Kutini-Aban helyőrség elárvult házát, ahol a vezérkar tanácskozott, a veteránok őrizték. Inima szája kegyetlen mosolyra húzódott, mikor az ajtóból egy kard halk villant végig a szobán, és nagyot pengve kiverte a fegyvert Menevi kezéből. Király vagy, Menemi, mondta Szárazon, és a szövetségesünk. Hagyd a kardod a földön. Ez a jelenet csak inima erőszakosságáról győzte meg őket, igazságának elismeréséhez véresebb bizonyítékot kaptak. Másnap reggel sebektől borítva egy bitámi harcos támolygott be a házak közé. Szakasza még előző délután elhatározta, ha Inim -in megtiltja a rablást a városban, majd keresnek olyan helyet maguknak, ahol nem köti őket a vezér parancsa. Az életben maradt lakosokból kiszedték, hogy a város nyájait a hegyek közé hajtották, és a szárított hús után különösen csábítónak tűnt egy frissen nyúzott ökör vagy akár egy birka is, amint nyárson pirul a parás fölött. Nekivágtak az erdőnek, melynek fái ott magasodtak a város utolsó házaitól alig néhány lépésnyire hogy valójában mi történt velük, alig tudta elmondani. A gyorsan emelkedő ösvényről visszatekintve az összeboruló lombok között még látták az öbölben horgonyzó hajókat, amikor egyetlen hang nélkül emberek estek a nyakukba. Nanúr tette láthatatlanná őket, az istenekre esküszöm, mert a fákon, amelyekről ránk ugrottak, a legapróbb levél sem rezzent. És mindenek előtt a szájukba tömtek valami szörnyűséges, ragacsos kócot, hogy a lélegzetük is elfulladt. Aki dulakodni kezdett, az kapott a fejére, de csak akkor állt, hogy az ellenkezés kiszálljon belőle. Majd gondosan megvizsgálták, kap -e minden fogoly kócon keresztül elegendő levelőt, anélkül, hogy kiabálni tudna. Olyan közel voltak a városhoz, hogy egyetlen segélykiáltás felriaszthatta volna a parton táborozókat. Összekötözött kézzel két-két ember között botorkáltak fölfelé a völgyek meredek oldalán húzódó keskeny párkányokon, szívükben a leszálló alkonynál is sötétebb kétségbeeséssel, hogy soha többé nem látják hazájukat. Ez a kétségbeesés vitte rá, hogy kísérői kezét lerázva az ösvény egyik kiugrójánál a mélységbe vesse magát, mely feneketlennek tűnt az éjszakában, jobb a gyors halál a rabszolgasorsk nyomorúságánál. Szerencséje volt, zuhanó testét bokrok fogták fel. Sokáig csendben lapult, de nem keresték, bizonyára azt hitték elpusztult. Ezután nekiindult a sötétségnek arra, amelyre a lába lefelé vitte, de közben neki ment minden útjába eső fának, sziklának. Ellenség nem bánhatott volna el jobban vele, mint az erdő. Végre meglátta a fákon túl a tenger hajnali derengését, egy éles kövön addig dörzsölte a csuklóit szorító kötelet, míg végre elpattant, de még egy utolsó rémület várt rá. Meglátta, hogy előtte emberek árnyai mozognak az erdőben, és ahogy gyorsan világosodott, azt is, hogy azok háttal neki, az öböl felé figyelnek. A félelem, hogy újra elfogják, valósággal eszét vette, hangosan kiáltozva rohanni kezdett, és az Istenek kegyesek voltak hozzá. Elérte az erdőszélét, megmenekült, bár üldözői egészen az utolsó fákig a nyomában voltak. Azt, hogy az erdőszéléik követték, nem lehetett bizonyítani, mert az őrjárat, melynek a karjába futott, semmit nem hallott. Az pedig, hogy a halára rémült ember menekülés közben hátra nézett volna, hogy lássa a üldözőit, nem valószínű. Minden esetre félelme az átéltek után akkora volt, hogy ezt elhitette vele. Története ettől eltekintve igaz volt. Csuklóján még napok múlva is látszott a kötélnyoma, és szakasza soha többé nem került elő. ma nem hagyta kihasználatlanul az előnyt, amit az elveszett szakasz története jelentett. Láthatjátok, igazat mondtam. Itt minden fa mögött ellenség lapul, és csak arra vár, hogy a sereg tovább vonuljon, túlozta a veszélyt. Ha Lailt elfoglaltuk, ezen az útvonalon kell hajoznunk hazafelé is, zsákmánnyal, foglyokkal és sebesültekkel teli hajókon, és egy hadsereg a győzelem után maga biztosabb ugyan, de fegyelme gyengébb, mint előtte volt. Azt akarjátok, hogy akkor még egyszer verekednünk kelljen minden kikötőért? És addig is, míg győzünk, úgy harcoljunk láil alatt, hogy az ellenséges ország minden ártó gyűlöletét a hátunkban érezzük, ha üzenni akarunk haza, vagy bármit magunk után küldetni, egyetlen hajónk se legyen biztonságban? Pilagú volt az első, elvégre a hajóiról volt szó, aki megértette ma igazságát. És míg a többiek tovább vitatkoztak a helyőrség házában, a hajósok és a katonák tarkumi irányításával még aznap hozzákezdtek az erődítmény alapozásához. Kőből építették, hogy ne lehessen felgyújtani, Inima pedig személyesen vezette a tárgyalásokat a város életben maradt véneivel, hogy Kutin népét szövetségesünkké tegyék. Pechnemér aranyat akart ezen a parton, mégis alig, hogy rátette a lábát, fizetnie kellett. Méghozzá meglehetősen sokat, mert így parancsolta Inimma. A kereskedő, mikor az évnegyed végén visszahajózott Lail alul kincsekkel megrakottan, melyekkel másút sikerült kárpótolnia magát, Először nem a hadsereg sikereiről, az ostrom várható kimeneteléről számolt be, nem is azokról a körülményekről panaszkodott, amelyek valóban nehézítették tették az ostromló sereg életét, hanem a Kutinban történtekkel kezdte vádaskodásainak hosszú sorát inimma ellen. Arra nem gondolt, egyedül az ő intézkedéseinek köszönhette, hogy neki és embereinek a haja szála sem görbült meg a hazafelé vezető úton, pedig alig volt fegyveres a hajóin különösen kegyetlen játéka a sorsnak, hogy később éppen az a hajó nem használhatta ezt az útvonalat, amely az egész terv megalkotóját Inimát hozta fedélzetén haza Inimát tehát mindent elkövetett, hogy a partvidék népe ne vérengző hódítót látson benne, hanem azt az embert, aki végre felszabadítja őket az abanok zsarnoksága alól. A békésen behódoló városkákban az Aban helyőrséget, ha tagjaik ellen nem emelt a város népek kegyetlenkedésük miatt panaszt, és nem követelte megbéntetésüket, szélnek eresztette. Menjenek ahová akarnak, akár egyenesen a nagy király trónusához. Szó szerint ugyan mást mondott, és ezt Duhaba, a nagy király, minden Abanok ura, miután valahogy a fülébe jutott, élete végéig nem bocsátotta meg annak a kis mocskos kalóznak, ahogyan Inimmát nevezte. Inimma nem akart foglyokat. Ami élelem van, az inkább az én él legyen, mondta, és őriztetnem is kellene őket. A városok kincstárának felét szétoztotta a lakosság között, és az eddigi adót a felére csökkentette. Peknemer Kutinban csak dühöngött, ezekbe az intézkedésekbe azonban éppen úgy belebetegedett, mint annak idején Avatella a kiképzés új rendjébe. Akadt olyan város is, amelyik ellenállt. Pontosabban megkísérelte az ellenállást. Inima ott is igyekezett békésen keresztül vinni szándékát, fél napokat alkudozott, mielőtt veterányait rohamra vezényelte, és az első siker után azonnal visszavonulót fúvatott, hát ha egynyi lecke is elég az ellenfélnek. Kímélte embereit. Tisztában volt vele, hogy minden elesett veteránnal hosszú évek munkája foszlik semmivé, de még a legutolsó kiképzetlen belisszúi legény helyet is a déli partról kaphat csak másikat. Egyetlen város volt kivétel. Az utolsó, Lail előtt, de annak még a nevét is eltörölte, olyan alaposan, hogy azóta sem sikerült megtudnom. Az emberek, akik részt vettek abban a harcban, büszkén vallották még előttem állva is, hogy ha emlékeznének rá, sem mondanák meg, mert így akarta Inima. Eleinte abban a városkában is úgy indultak a dolgok, mint a többi ellenállóban. Pilagú hajói fedélzetükön a veteránokkal kikötöttek, a helyőrség pedig eltorlaszolta a városba vezető utcákat. Inima ilyenkor, hogy jobban áttekinthesse a védők helyzetét, mielőtt egyetlen emberét is a partra engedi, felmászott hajójának legmagasabb árbócára alaposan körülnézett, és szeme azonnal észrevette a gyenge pontokat, az átkarolás vagy az oldalról való támadás lehetőségeit. Az abanok félelmetes íjászok hírében álltak, eddig a városig azonban ez nem igazolódott be. Utóbb kiderült azért, mert mint a nagy király legkiválóbb katonái, a szárazföld belsejében harcoltak. Itt azonban Inima alig ért az árboz feléig két nyilat is kapott a karjába, és visszaesett a fedélzetre. Sok hajós, aki elég vigyázatlan volt, hogy fedezék nélkül mutatkozzon, megsebesült a nyílzáporban. Néhányan meg is haltak. A várost Lail helytartójának íjász csapata védte. Muban a helytartó eleinte látszólag nem sok ügyet vetett a közelgő hajóhadra, noha értesült nagyságáról és erejéről, melyet az előre menekült helyőrségek még eltúloztak. Ugyanarra számított, amire Inima csak ellenkező előjellelt. Minél távolabb kerülnek saját hazájuktól, ahogy nehezül az utánpótlás és ellenséget tudnak maguk mögött is, úgy gyengül majd a támadók ereje és bátorsága. Inima -in módszere azonban keresztülhúzta számításait. A sereg útját nem feldúlt, hanem megbékélt települések sorra jelezte. A lakói nem szűntek meg hálálkodni az alacsonyabb adó és a helyi szokások tiszteletben tartása miatt. Ha ennek híre elterjed Lailban, gondolta Muban, ki tudja, a város népe nem éreze majd vágyat, hogy az elszánt védekezés helyett az önkéntes behódolást válaszza. Lajil mérhetetlenül gazdag kereskedői szívesebben áldoznák vagyonuk felét, mint hogy akár egy karcolás is essék drága olajtól illatos fürdőktől elpuhult bőrükön, hiszen megmaradó kincsükből még dédunakájuk is nagyúrként élhet. Minél békésebb az a mocskos kis parti kalóz, Muban saját méltóságával szemben kötelezőnek tartotta, hogy ő is így emlegesse Inimát. Annál nagyobb a veszély, hogy egy éjszaka orgyilkos lopakodik a helytartói palota folyosóin az ő díszes hálóterme felé. Muban nem félt a haláltól, de az Abán mennyországról csak a papok áradoztak, onnan még nem tért vissza senki erre a világra. De miért hagyja itt Lailt, amikor ez a város az ő számára maga a mennyország? Agda a városok városa, ahonnan a fényességes nagy királyok intézik népeik sorsát, messze van. Gyors futár sem éri el váltott lovakkal 15 napnál hamarabb. Évek múlnak el, míg egy-egy udvari ember elvetődik Láilba, és az már akkor is számkivetésnek tartja ezt az utazást, amikor még el sem indult. Ha pedig végre megérkezik, hordszéke alatt majdnem egy teljes évnegyedik görnyednek a rabszolgák, már régóta úgy érzi, minden csontja összetört a hordszék rázásától, és képtelen meglátni Lail szépségét. Mubán jó előre tudja a jövetelét, és a helytartói palota lassan levetközi minden gazdagságát. Eltűnnek a hímzett függönyök, az arany és ezüst szobrok, kiapadnak a szökőkutak illatos vizei. A szolgák tisztes, de egyszerű, csupán ezüstözött bronztálakban hordják fel a lakoma fogásait, melyekre úgy tekint az udvari ember, mint méltatlan megpróbáltatásainak újabb állomására. Barbárok ezek, mentegetőzik szégyenkezve Muban, hiába akasztattam fel alig néhány napra régi főszakácsomat, ez se különb. És az udvari ember mélységesen sajnálja már nem csak önmagát, hanem mubbant is, akinek itt kell élnie, mindörökre távol a nagy király palutájának ragyogásától. Aztán aranyat kap, sokat, és az aranyat rejtő korsók jelentős hányadán hiába keresi a kincstár pecsétjét. Mubán majdnem földig hajol. Barátodnak neveztél engem a méltatlan te, aki a legnagyobb úr fényében élsz. Vezessenek vissza az Istenek szerencsésen a felséges trónushoz, és ott emlékezzél rám. Az udvari ember pedig mosolyog, megöleli Mubánt, és Agdában úgy emlékezik a nagy király előtt Lail helytartójára, mint a birodalom leghűségesebb, tiszta kezű szolgájára. Mubán óvatos volt. Talán még álmában sem nevezte magát Lail és tartomány királyának, de a valóságban az volt. Gazdagságát nyugodt, boldog napjait féltő uralkodó. Kutin felperzselésekor a kezét dörzsölte, de a hadsereg partraszállása utáni 20. napon bár kapitányai előtt változatlanul mocskos kis parti kalóznak nevezte innémát, nagyon is jól tudta, mennyire nem az. Ha nem akar kegyetlen lenni, rá kell szorítani, határozta el magában, és íjásaival két mindenre elszánt hegyi gyalogságot is küldött az azóta nevét vesztett városba. Ezek a harcosok idegenek voltak a partvidéken. Parancsnokuk sem értette a lakosság nyelvét, így nem kellett Mubánnak attól tartania, hogy inima tárgyalásai ezúttal is eredményesek lesznek. Mubán azt is elmagyarázta a két parancsnoknak, hogy ők csupán elővédjei az egész láil hadseregnek. Két nap múlva megindul minden hajójával, mert nem tűrheti, -e, hogy az a mocskos kalóz egészen szeretett nagyvárosáig merészkedjen. Ott morzsolja majd szét őket, és a foglyokkal aggatja tele a part fáit egészen Láil kikötőjéig. A vad hegyi parancsnok képzeletét vesztére megragadták a helytartó szavai. Inima tehát türelmesen várt, míg a nyílzápor alább hagy. Tudta, a legkiválóbb íjászok sem képesek a végtelenségig lövöldözni. Addig beköttette sebeit és hivatta azt a néhány embert, akik az előző városból tolmásnak hozott. Ezek torkuk szakadtából elkiabálták újra meg újra Inimma ajánlatát. A nyilazás egyszerre megszűnt, mert az íjászok kapitánya megértette, mit mondanak, és a feltételeket méltányosnak tartotta. Látva a hajók sokaságát, tisztában volt, hogy nem két napig muban megígért érkezéséig, de egy kettős óráig is nehezen tarthatják magukat, és így értelmetlen, hogy íjászaival együtt, akiket ugyanúgy féltett, mint inén ma a saját embereit, leülesse magát. Visszakiáltott, hogy várja a követeket, természetesen fegyvertelenül. Ez eddig minden alkalommal így történt, és inémának nem volt oka árulásra gyanakodni. Intett, és a veteránok egy kis csoportja, közrefogva a tolmácsokat, megindult a gerendákból összerakott torlasz felé. Az első ellenálló településnél még maga vezette a követeket, később ajalára bízta, a veteránok kapitányára, Ennél a városkánál pedig még ezt sem a fontosnak. Inima tehát nem gondolt árulásra. Annak ítélte azonban a helyzetet a hegyi gyalogosok parancsnoka. Nem értette, miért marad abba a nyilazás. Mit tárgyal az íjászok kapitánya előtte idegen nyelven az ellenséggel. Eddig csapatával messzebb állt a torlasztól. Ha támadás esetén az íjászoknak menekülni kell, szabadon futhassanak, de most megindult embereivel, és éppen akkor ért oda, mikor az íjászok kapitánya az utolsó veteránt segítette át a palánkon. Felemelte dárdáját, és az íjászok kapitányának hátába döfte, aki hang nélkül összecsuklott. Zavaros és szörnyű öldöklés kezdődött. A hegyi gyalogosok rárohantak a fegyvertelen veteránokra, az íjászok villámgyorsan gyűrűt vontak kapitányuk teste fölé, és válogatás nélkül nyilasztak mindenkire, aki a közelükbe merészkedett. A tolmácsok azonnal meghaltak. A veteránok azonban előbb még megmutatták, milyen félelmetes harcosok. Puszta kézzel, majd ellenfeleik kezéből kicsavart dárdákkal védekeztek, hátukat a palánknak vetve. Az elesettek halma, mint gyorsan magasodó melvéd emelkedett előttük. A küzdelem első hangjaira Inima a partra rohant és parancs nélkül zúdultak utána a veteránok a két hajóról, amelyekről még a követség indulásakor leeresztették a pallókat. A többi hajón sok veterán akadt, aki vízbe ugrott, csak hogy minél hamarabb csatlakozhassanak hozzájuk. A palánk felé futottak, nem törődve a két oldalról záporozó nyilakkal, a két szomszédos torlasz íjászai még nem tudták, mi történt a kapitányukkal, és úgy tűnt, mindössze három-négy ugrással érték el a gerendákat, de így is elkéstek. A hegyi gyalogosok parancsnoka közben fölismerte, közelharcban nem bír a maroknyi emberrel, előttük már is holtan vagy sebesülten ott feküdt csapatának több mint egynegyede. Egy rikoltással néhány lépéssel hátráb rendelte legényeit, majd egy újabb vezényszó és száz dárda röppent a veteránok felé. Ilyen közelről ezek a nehéz fegyverek a vastag bőrpajzsot is képesek átszakítani, a veteránok pedig vértjüket sem csatolták magukra, hiszen követségbe indultak. Testükben négy-öt dárdával eldőltek a palánk tövében, melynek tetejére éppen akkor ért fel Inimma első legényeivel. Sok olyan veteránnal beszéltem, akik inimát avanai vezérségének első napjától kezdve szolgálták. És bár számtalan csodálatos dolgot meséltek róla, amelyeknek a felesem lehetett igaz, mind azt állította, hogy inima a legvadabb harcban is néma maradt. Kiképzés közben egy aprócska hibáért a legválogatottabb szitkokat volt képes ordítani, hogy legényei úgy érezték, hogy a föld is remeg a talpuk alatt. A közelharc sűrűjében azonban a szükséges vezényszavakon kívül soha egyetlen hang sem hagyta el a torkát, és abban is megegyeztek, hogy Vezérük sok félelmetes tulajdonsága között talán ez a legrettenetesebb. Mert igaz ugyan, hogy őket is régen leszoktatta már az értelmetlen ordítozásról, ami nem pótolja a bátorságot, csak kifullasztja a harcost, még sincs anyaszülte ember, aki a közelharc sűrűjében a düh vagy a félelem indulatát ne csikorogtatná félig elharapott szavakkal a foga között. Inimán soha nem látszott, mit érez. Pillantásában sem a harc lángolt, hanem az éber mindent észrevenni, mindent tudni akaró figyelem világított. Ez a pillanat az enyém, sőt a következő is. Mit kell tennem, hogy a csata végig mind az enyém legyen? Ott, azon a palánkon hallották katonái harc közben először és utoljára ordítani. És ha lett volna idejük ilyesmire, valószínűleg azt kívánják, bár maradt volna néma, mint addig. A tárdások még föl sem ocsúdtak, mikor már rajtuk volt, egyik kezében rövid, egyenes kardjával, a másikban dárda, amit a palánk mellől kapott fel. Ha a hegyi csapatból egy is életben maradt volna, most többet tudnánk arról, milyennek látták ők szemtől szembe inimmát. A veteránok, akik pár lépéssel lemaradtak, csak annyit mondtak, amikor a részletekről faggattam őket, hogy a sorok hátráltak, majd szétnyíltak előtte. Kartcsapás nélkül érte el a csapat vezérét, akit aranyozott díszeiről ismert föl. Kardja egyet villant, és a parancsnok mindkét kezével a torkához kapott, feje félre billent, a csigolyákig átvágott nyakon. Még el sem dőlt, mikor inima már szétcsapott a körülötte állók között, és ordított. Rekett magas hangja, mint a halál madara lebegett a küzdők felett. A hegyi emberek megzavarodtak. Olyan bizonytalanul dobták rá fegyvereiket, hogy közvetlen közelről sem tudták veszélyesen megsebesíteni, csak az oldalát hasították végig, és a kötéseket tépték le a karjáról. Ő pedig minden csapásával megölt egyet közülük. Átvágta magát a csapaton, majd visszafordult, hogy újra rájuk támadjon, de akkor már futva menekültek előle. Ajala végre megértette, hogy vezérére nem számíthat. Kiáltására a szétszórtan küzdő veteránok zárt sorokba rendeződtek, és a dárdások az örjöngő inima helyett egy élő emberekből álló fallal találták magukat szembe. A kardok fölemelkedtek és lecsaptak. Lendületük ütemén látszólag semmit nem változtatott, hogy a pengék hegye élő húsban vagy a hátralépő ellenség előtt a levegőben szántott -e végig. Azután lépés előre, újabb vágás, a hosszú évek könyörtelen fegyelme még ebben a pillanatban is képesítette őket, hogy úgy mozogjanak, mint a gyakorló téren. A dárdások futni kezdtek. Mindez olyan gyorsan történt, hogy akik nem ugrottak a hajókról a vízbe, csak most kezdtek átmászni a palánkon. A túloldalon, az utcát borító halottak és sebesültek között ott látták imbolyogni vezérüket, tetőtől talpig vérborítottan. Rémülten rohantak hozzá, de Inimma egy kézmozdulattal a többiek után zavarta őket. Aztán mégis magához intette az egyiket. Üzenem ajalának, mondta nehezen forgó nyelvvel, nem akarok élőt látni a városban. Visszabotorkált a palánkhoz, ahol a legyilkolt veteránok feküdtek, és közéjük zuhant. Senki nem merészkedett a közelébe. Végül Gamatú az orvospapok vezetője emelte fel és vezette hajójára. Akkor már alkonyodott, és ajala befejezte munkáját. A város égett.